O altfel de noapte. Autor Lelu Nicolae Vălăreanu Tăcerile nopții și pustiul din mine, sentind ca o arătură peste somn, sunt cuprinse de victorii, înfrângeri, mierle și coțofene, ca într-un fel de crâng imaginar prin care trece brusc trenul. La crepusculul dintre zodi, Mă simt dintr-o dată stăpân cu sentimentele aduse la zi. Sunt ca un nevăzător pipăind lumina cu regatul minții și tot alerg după un răspuns prin orașul de umbre de parcă s-a târnat de o fereastră la etaj sub care au răsărit brândușele toamnei. Cu simțurile atrofiate, căzute pe drum ca frânzele veștede, rămân în bătaia vântului de anul trecut, Mă ispitește dorul de o alt fel de noapte, de noaptea prin care a trecut moartea. Lectura Măia Martin